Välkomna till Radio SK. Er frekvens, rakt in i fantasin. Jag som pratar heter Danny Arling. Och med mig har jag vår mystiska främling i uniform, Paavo Hemmingsson men här är jag på och gran, och eh, med lagen på min sida. Eller är det tvärtom? Vem vet? Jag vet knappt vad, vad, vad jag har för identitet idag. Så eh, jag hoppas du kan hjälpa mig med det, Danny. Ja, vi ska spendera lite tid och lista ut vem som är vem, vad som är vad, vad som är upp, vad som är ner, vad som är äkta, vad som är falskt för... Eh, hur bra en kopia än är, hur snygg en förfalskning än är, så finns det ändå de där små tecknen som gör att man, man kan lista ut vad som är sanning och vad som är lögn. Ja, tittar man bara tillräckligt noga så kan man se att saker och ting kanske inte är som de borde vara. Men hur ofta är det man gör det i? Ögat ser ju gärna vad det vill se och, och fyller i detaljerna och, och, och gör det hela så att det, det känns rätt. Det är inte så ofta man i, i vanliga fall kanske har de, de ordentliga glasögonen på sig för att verkligen syna detaljerna och eh, se bakom eh, vad som presenteras, bakom ytan. Och eh, det är det många tar fasta på när de är eh, ute och jävlas. Ja, för oftast handlar det om att få för den som man ska lura att må bra, att inte, att inte tänka efter, att vara avslappnad och skratta och må gott. För då är det lätt att de där små missarna glider igenom, att man blir lurad att ta emot falska pengar eller ställa upp på någonting och så vidare och så vidare. Där finns ju hundratusentals olika sådana där historier ute i världen med någon som har blåst någon annan och... Någon slags gemensam nämnare, det är ju att den som blåser är ju väldigt charmig, väldigt karismatisk och väldigt, ja professionell får man väl säga. Personen kan tillräckligt mycket om det den försöker blåsa någon med. Så att det låter som att ja men det här är nog någon jag kan, jag kan lita på. Det här är ett proffs, det här är en ämbetsman eller det här är en representant för banken eller flyget eller vad tusan det än må vara. Och så fort det försvaret har försvunnit, ja då är man... Då är man så gott som ute. Mm, ja, då har man fångat sin ätet och man bara väntar på att eh, bli uppäten av den luriga spindeln som kommer krypande där. Ja. Så eh, man ska egentligen alltid vara på sin vakt, men eh, det blir jobbigt i längden. Det gör ju det. Man kan, inte, man kan inte misstänka allt och alla. Då är det ju en viss risk att man utvecklar en fruktansvärd nivå på paranoian. Och... ja. Det, det ska man nog helst låta bli med. Vi har tillräckligt mycket bekymmer ändå i vardagen. Vi får väl ge folk en, ja, en viss tilltro i alla fall. Det är när någon börjar fråga om att låna pengar eller liknande som man kanske ska, ska dra öronen åt sig. Mm, ja, så fort det är, är pengar involverat då, då bör man i alla fall ta sina sinne till fånga och eh, verkligen se över vad det är som händer och sker. För eh, där är det ju ofta som det händer saker och ting och eh, där det är eh, lite luriga individer som far och flänger. Eh, så om någon ber om pengar på ett eller annat sätt... Då ska man ju verkligen ta och, och vakna på allvar och se över situationen, definitivt. Och det har vi ju sett denna vecka eller hur? Jag, jag har i alla fall lärt mig att inte ta emot personliga checkar, för det kan, det kan sluta riktigt illa eller riktigt spännande hur man nu väljer att se på det. Och... Det är en stress jag inte hade åkat med i alla fall. Det är tillräckligt mycket att göra ändå. För det har varit en, en fruktansvärt hektisk vecka för mig. Jag är fortfarande uppe i varv. Det har varit saker om annat, om vad annat, om vad annat. Så det här är ett av de där små ögonblicken där jag kan sitta ner och andas lite. Och att få spendera den tiden med dig. Det gör det ju bara än roligare. Men att vi dessutom har sett på en väldigt intressant film till idag. Det gör ju det här ännu göttigare och härligare. Mm, ja, du där, till en början kanske man inte ska ta och, och sätta sig ner och bekänna att man befinner sig i ett sårbart tillstånd. För då vet man ju aldrig vad det är för individer som kan ta vara på tillfället och, och utnyttja din, din situation till sin fördel. Men nu är det i alla fall jag som sitter här och mig kan du lita på, hoppas jag. Och, ja, filmen idag, den... Det handlar ju om lurendrejeri och bedrägerier och... Eh äventyr på hög nivå katt och råtta lek och allt möjligt sådant det är en långsam men ändå ganska fartfylld historia full av brott full av jakt och full av lite märkliga händelser full av känslor och vad ska man säga, gråa nyanser i moralskalan komplexa individer ja det är, det är mycket här i men inte så mycket att det, det, det känns alltför mastigt utan det är ändå en relativt somber presentation av det hela som behandlas på detaljnivå men ändå på ett, ett underhållande och medryckande sätt skulle jag vilja säga Ja, det kan jag hålla med om helhjärtat. Alltså det här är ju väldigt medryckande och väldigt intressant samtidigt som det är ett ganska passande ämne att ha nu i tiderna runt 1 april där äh, lurendrejaren är i fokus. Även om den här killen, han var, han var aktiv ständigt och jämnt kan man väl säga. Det var inte bara en dag om året som han drog ut för att äh, jäklas med folk, men... Äh, Samtidigt är det en rollfigur som är väldigt sympatisk på många sätt och vis. Jag, jag får väldigt många tveegade känslor till den här figuren just därför att lika mycket som jag ser att det han gör är fel kan jag någonstans ändå känna att jag förstår honom. Jag kan sympatisera med hur han tänker och varför han väljer att gå den vägen. När man egentligen vet att det där är ett brott. Det där är fel. Så där ska man inte göra med sina medmänniskor. Det är ungefär samma känslor som jag hade när jag satt och tittade på Breaking Bad. Alltså, den serien visar ju någonting som är väldigt hemskt. Den visar en man som går ner på helt fel sida om lagen, gör helt fel val och de människorna som står i hans väg det är egentligen de som har rätt. Det är de som, som vet vad som är rätt och fel. Men man avskyr dem för man vill ju att huvudrollen ska, ska klara sig. För man tycker om honom trots allt det fruktansvärda och hemska han gör. Nu är inte den här historien fullt lika bloddrypande som Breaking Bad. Men den är lite inne på samma sväng ändå. Mm, ja det, det är ju inte så polariserat i, i den här filmen att man sätter bara gott mot ont och bara kör på det spåret utan här vill man ju verkligen ta och, och, och visa upp människorna bakom det hela och det är väl det som gör det så intressant tycker jag för vi har ju egentligen vi har ju två huvudroller i den här filmen. Vi har ju vår bedragare och vi har FBI-agenten som är ute och jagar honom. Och Jag skulle vilja säga att man, man sympatiserar lika mycket med, med båda lägren här. Båda har positiva och negativa personliga egenskaper. Men man känner ändå någonting för dem om man vill att... Det ska gå vägen för dem båda. Vilket man vet är i stort sett en, en, en omöjlighet. Eh, och det är den spänningen som lite driver filmen här. För mm. eh, man ägnar ju mycket tid med att etablera eh, personerna här. Och förstå varifrån de kommer. Eh, varför de har beslutat att, att göra på det sättet som de gör saker och ting. Och... Eh, hur de själva rationaliserar och ser på det hela. Eh, för eh, skurken, om man ska kalla det så, i den här filmen är ju medveten om att det han gör är fel. Eh, och han, jag kan inte riktigt hjälpa det, han, han drivs till, till det här för det, det, det finns en viss tjusning i det han gör. Och han kan det verkar det som, men han har ju ändå gränser och det finns saker som han vägrar att göra men ja det är ju ändå ett ständigt moraliskt dilemma också i vår huvudroll här att vad ska han göra varför ska han göra det är det rätt att göra så här så att det, det, det blir mer levande på så sätt och det är någonting som Filmen verkligen tar fasta på och bygger vidare på och som gör det till en så ja, underhållande, intressant och, och givande filmupplevelse ändå. Ja, det är ju karaktärsstudier kan man säga, även om den här filmen har en, en lite lättsammare ton än vad man kanske hade förväntat sig. Det finns mycket charm, det finns mycket humor, det finns mycket som man kan le och skratta åt, även om ämnet i sig är ganska tungt. Och ja, det är en välbalanserad historia vi ska titta på och det är väl hög tid att vi faktiskt avslöjar vad är det för något vi har sett till idag? Jo, vi har sett på Catch Me If You Can från 2002 i regi av Steven Spielberg och med manus av Jeff Nathanson. Och den här filmen bygger på verkliga händelser om människor. Men när det kommer till Hollywood då tar jag ett sådant uttalande med enorma på salt. För... Eh, de har en tendens att gå in och ändra på händelseförlopp och liknande för att göra historien mer, ja, mer filmisk, mer cinematisk, mer mm. intressant. Nu tror jag att de här händelserna är ganska intressanta om man börjar studera dem men ska man se det som en film, som underhållning ja då har man en tendens att krydda till det lite här och där göra det mer dramatiskt och mer spännande och så vidare. Men... Eh, Ja, vi kan väl säga som så, den är baserad på verkliga händelser men jag tar inte det som händer som ja, en, en korrekt redovisning. Nej det ska man ju absolut inte göra och kanske framförallt inte heller när det är filmens huvudperson så att säga som har skrivit boken det hela baseras på också så att det är hans egna redogörelser för vad som har hänt och vem han var och vad han höll på med som ligger till basis för det hela det är, eh, kanske inte är, är allt för nära sanningen vid vissa punkter man, man tenderar att försköna eller förfula saker för effektens skull emellanåt. Så, så i allt det fallet så med sådana här baserat på verkliga händelser filmer så Ska man verkligen inte ta det för en dokumentärfilm utan man har ju förskönat saken För man ska ju ändå göra en spelfilm av det hela och en film måste fungera och ha en viss dramaturgi som man följer och mm. jaha ett, ett koncept som fungerar. Så man behöver ju omarbeta på diverse plan för att knåpa ihop det hela så... Det ska man ju vara extremt medveten om ju. Ja. Och för att vi ska få en tillfredsställande historia ska den ju gärna följa den här dramatiska kurvan som filmer följer. Där vi har den första akten där allting introduceras, vi har den andra akten där det blir mer som står på spel, konfrontationer och liknande. Och så den tredje akten där allting faller på plats, de sista konfrontationerna sker och så vidare. Och... Verkligheten har ju inte en tendens att följa de här reglerna. Den gör precis som den vill och det är det som, som gör de verkliga historierna intressanta på ett helt annat sätt. Men vill man ha en stimulerande berättelse av det här slaget, ja då ska man ju följa det här mönstret. För det är någonting som fungerar väldigt bra för oss människor. Vi tycker om historier som berättas på det här sättet. Det är bara något fundamentalt som fungerar hos oss. Men som sagt, det är inte verklighet, det är inte en dokumentär. Det här är fiktion med vissa rötter i verkligheten. Och inget fel i det, verkligen inte. Men ja, det är intressant när man vågar göra en film om ja, en skurk egentligen för det här är ju en historia som följer fel person i gänget. I vanliga fall så är det ju däckaren, polisen eller hjälten eller liknande men även om vi kan titulera huvudrollen som hjälte så ja, han är ju skurken i dramat. Ja, han är ju den som är på, på fel sida av lagen, men eh, som vi sa, han är också en, en person som eh, man ändå försöker framställa lite som hjälten också, som eh, går sin, sin egen väg och... Eh, Ja, njuter av livet och testar vad han klarar av och utmanar sig själv och sina förmågor och ja, fortsätter att växa. Så det är en lite annorlunda hjältesaga i och med att det är mer eller mindre en skurk vi följer här men... Det, det, det är det som eh, sätter kryddan i den här filmen eh, för man bygger ju väldigt tidigt upp eh, personen, människan bakom eh, eh, den här bedragaren som eh, ja, kommer från ett... ett eh, lite beklagligt håll och man ser hur han har växt in i den här rollen och varför han har tagit de besluten som han har tagit filmen är ju nitisk med att bygga upp det hela från punkt A till punkt B när han väl beslutar sig för att lämna sitt gamla liv bakom sig och ja, bara vara någon annan helt plötsligt och det, det är någonting som filmen kanske ägnar lite för lång tid åt att etablera och det känns som att filmen är medveten om att den... Den tar avstamp väldigt långsamt för att sedan bygga upp själva jaktdelen utav filmen. För ja, Man börjar ju med en betydligt mer glättigare och underhållande scen i den här filmen som i stort sett bara... Etablerar vad kommer vi att se för historia här i ett eh, eh, tv-showsformat eh, för att eh, riktigt. Eh, Hamla in i tittarna. Tappa, tappa inte modet här nu. Det här kommer att ta lite tid men eh, det här är historien vi ska eh, berätta. Men eh, vi kommer dit lite så småningom och efter den sena så, så börjar ju eh, vår, vår huvudpersons barndom och, och uppväxt och, eh, och ta form så sagt liga innan bollen ordentligt kommer i rullning och, och vi får den här tjuvopolisjakten. Ja, men jag uppskattar att den tar tiden på sig faktiskt för visst den börjar med att vi ser den här scenen från en eh, tv-show där eh, man ska få reda på lite om hans förflutna och vem man är och så hoppar det över till ett väldigt dramatiskt ja fängelsedrama kan vi väl säga utan att gå in för mycket. Så vi, vi vet ju vart den här historien kommer att sluta och i vanliga fall så är det ju det är ju ett handikapp för historien för helt plötsligt så vet vi att okej, okay, hur bra det än kommer att gå, vart det än bär så kommer det att sluta på den här punkten och visst det fortsätter ett tag efter den punkten också så det är inte det definitiva slutet men, men vi vet att det finns ju en ände en, en på den här resan som kanske inte är den vi hade hoppats på men med den introduktionen så kastas vi ju in i huvudrollens liv och den här filmen följer ju principen att vi är alla hjältarna i våra egna historier oavsett vilka val vi gör. I andras historia kanske vi är skurken men för oss själva så försöker vi i alla fall motivera det vi gör med att vi gör det för, för sanningen eller för rättvisan eller för den goda sakens skull. Även om de rationaliseringarna kanske döljer... Mm, en hel del dåliga saker om vi säger så. Hust, hust, harkel, harkel. Men jag, jag uppskattar verkligen det här manuset. Även om det känns väldigt matinéartat. Nu är det ju Steven Spielberg som är involverad så jag är inte särskilt förvånad över det. Men den här historien känns väldigt bra för det här formatet. Den passar väldigt bra, den är väldigt väl utformad för det och... Det gör ju också att man, man blir väldigt medveten om att det är en film man ser runt i verkligheten. För ja, den har den där speciella smaken som en Spielberg-matiné har. och Ja, men en trevlig dialog och ett bra händelseförlopp och en bra upptrappning så, så måste jag säga att jag, jag gillar det här manuset. Det, det är långt från perfekt naturligtvis, men det, det försöker inte vara perfekt heller. Det försöker vara... Tillräckligt bra för att vara trevligt och mysigt. Eh, ja, det är ju eh, kanske egentligen inte något eh, superspeciellt över själva manusbiten här. Det är en... Eh, en... Enkel struktur som man har hamrat ut men som sedan i, i händerna på, på kompetenta filmmakare höjs flera nivåer och, och blir så här fängslande som det ändå blir. Och ja, som du säger väldigt Spielbergaktigt i i berättandet, i presentationen, i allt möjligt här. Och just fokuset på den, den mer mänskliga aspekten i den här berättelsen det är ju eh, filmens största styrka i min mening att man verkligen får så här mycket kött på bena att man bekantar sig med figurerna och kan relatera till dem. Man kan ju egentligen relatera till precis alla man stöter på i den här filmen på ett eller annat sätt för allihopa känns verkligen som, som människor tycker jag vilket är, är riktigt härligt att, att få uppleva och just den, den mänskliga aspekten det är det som liksom driver filmen och det är drivkraften hos karaktärerna vi får följa och utveckla och det, det är det som slår an hos många det är, det är lite det som, som Spielberg har att hitta det här som eh, riktigt klickar hos eh, oss tittare i, eh, i karaktäriseringen och ja det här är ju inget undantag det är det sannoliken inte det är fascinerande hur hur levande den här världen känns alltså Martiné-filmer har en tendens att vara lite platta, därför att de enda man behöver fokusera på är egentligen huvudrollerna. Alla andra kan vara, ja, bleka bakgrundsfigurer för de är inte viktiga. Men på något sätt så lyckas man ändå göra så att varenda person man möter här får personlighet, får någonting över sig som känns, ja... Äkta är kanske en överdrift, men, men nära på alltså. Och då menar jag inte att de har väldigt excentriska beteenden eller något sådant. där är bara någonting som gör att det här känns det känns som människor. Det är ingenting perfekt här. Alla har sina fel och brister, men fördelar och allt annat. De, de är individer och... Ja, det, det vill jag faktiskt påpeka redan nu. Det är imponerande. Sen kommer vi ju inte prata om alla figurer vi möter i den här filmen. För då skulle vi sitta väldigt, väldigt länge. Men eh, vi ska fokusera på ett par av dem som vi tycker är mest intressanta. Men innan vi gör det så är det väl hög tid att ta en närmare titt på... Eh, vad handlar egentligen Catch Me If You Can om? Jo... Frank Abagnale Jr. är son till en något suspekt affärsman i New York. Frank Senior har fått problem med skatteverket och börjar involvera unge Frank i hans planer för att rädda sig från ruinens brand. Frank Jr. idoliserar sin far och lär sig snabbt det trick- och rivi-fasoner som fadern använder– Saker och ting går emellertid inte pappans väg och Frank Senior förlorar både hus och fru vilket sätter sina spår hos hans son. Frank Junior upptäcker dock att han har en viss talang för att lura folk. Med rätt förberedelser och attityd kan han utge sig för att vara någon helt annan och detta sporrar Frank till att testa gränserna och se vad han klarar av att komma undan med. Helt plötsligt har Frank fått alla tro att han är en pilot, något som ger honom en, en viss status som man uppskattar. Frank ger sig av hemifrån för att söka lyckan. Men man behöver ju pengar för att överleva. Så sakta liga börjar Frank att experimentera med att förfalska checkar. Vilket efter lite fin fungerar alldeles utmärkt. Frank får blodat hand och startar en bedrägeriturné där han löser in förfalskade checkar vart än han än kommer. Inte bara det, han byter också karriärer när han får lust. Frank tycks kunna få alla omkring honom att tro att han är vad han vill att han ska vara. Med ständigt växande insatser hamnar dock Frank snabbt på FBI:s spaningslista och han blir en av deras mest eftersökta brottslingar. Men vem kan fånga denna flyktiga kameleont? Och personligen är jag väldigt svag för kameleont-historier av det här slaget. Personer som har en förmåga att ja, i princip plocka upp vad som helst och kunna verka som att de, de hör hemma där. De kan vara vilket yrke de vill, de kan vara på vilken plats de vill och de passar in, de sticker inte ut alls. Och sticker de ut så är det för att de... Ja, de ser ut att passa där så bra. Oj, vilken, vilken duktig läkare. Oj, vilken duktig advokat. Oj, vilken duktig pilot. Han är verkligen någonting att beundra. Och det gör ju att jag är väldigt svag för den här filmen. För det är ju hela konceptet. Frank har ju den här förmågan att smälta in överallt och han är skicklig nog att plocka upp allt han behöver veta för att kunna låta som att han vet vad han håller på med. Och det är väldigt långt man kan komma med lite attityd och is i magen för det, det får man ju säga att Frank har här. Men vi ska vänta lite att prata om Frank själv och istället prata om pappa Frank för Frank Senior, alltså vilken karaktär det här är. Kanske inte så mycket som den är skriven men snarare som den är skådespelad. Ja vi har ju ett, ett riktigt eh, unikum som eh, porträtterar Frank Senior här och eh, det gör ju att, att rollen står ut för vi har ju Christopher Walken i, i rollen som Frank Abagnale Senior och ja Christopher Walken är ju Christopher Walken han, han har sitt eget sätt och eh, han, han tillför eh, något extra i, i, i de roller som han porträtterar och Frank Senior han, han får ju lite, lite extra gnista på grund av det här. Han är ju inte med allt för mycket i den här filmen ändå men eh, Christopher Walken säger ju verkligen till att man... Lägger märke till eh, pappa Frank och eh, att man, man lägger märke till när han är, är närvarande. Mm. Och, eh, ja, det, det här är ju en. Eh, en klassisk affärsman av den, den gamla skolan där yta är, är allt och, och han försöker hela tiden upprätthålla en, en fasad och när det börjar krackelera så blir han allt mer desperat och han använder all sin skärm för att, att försöka... Övertala folk att eh, gå med på hans förslag och ja det är ju eh, lite små skumraskfasoner som eh, han har för sig där och det, det går ju lite se si och så men eh, man ser ju direkt var eh, Frank Jr. får det hela ifrån för eh, äpplet faller ju inte långt från trädet i det här fallet. Jag skulle nog säga att äpplet har fallit ganska långt från därför Frank Jr. är ju så oerhört mycket bättre på det här än Frank Senior. Han har vissa begränsningar med sitt beteende som gör att han kan inte, han kan inte gå fullt så långt som sonen kan. Men alltså jag, jag blir alltid så fascinerad av Christopher Walken. Alltså den här Khan är en av mina favoritskådespelare, men inte för att han är, är lysande, inte på det sättet som man normalt skulle säga lysande, utan det är för att han är så han är så sanslöst excentrisk den här Khan och allt han gör det är egentligen sånt som man ska låta bli att göra i skådespeleri. Han kör sitt race, han har sin stil, han struntar lite i konventioner och kör ja, så som han själv tycker och tänker. Och i andra fall så hade det ju slutat i fullständig katastrof. Men han har hittat någon konstig liten nisch där han passar in alldeles utmärkt. Och det gör ju att han, han är så välkommen när han dyker upp i filmer. Han ger ju ett visst liv till dem. Kanske inte så mycket realism då naturligtvis men, men förbaskat mycket charm och jag, jag gillar verkligen honom i rollen som Frank Abagnale senior Men jag vill ändå understryka, det här är ju inte den mest excentriska rollen som han har spelat, han är ganska nertonad faktiskt. Ja alltså Det är ofta så i många walk -and att ja det må hända vara lite överdrivet och excentriskt men äktheten finns ändå där mm. samtidigt att han... han själva kärnan fast kärnan är, är omgiven av ja, massa Christopher Walken <laughs> så det kan vara svårt att riktigt sätta fingret på ibland men, men det finns här och i Catch Me If You Can så blir det allt mer tydligt eh, vad han försöker få fram. För som du säger han är mer eh, nedtonad, här går inte till några extrema nivåer här absolut inte, utan han är eh, definitivt nere på jorden och eh, man, man känner vad, vad Frank Senior känner och man, man förstår vad han kommer ifrån vad, eh, vad han vill ha sagt. Det, det är ett... Eh, Väldigt tydligt agerande från, från hans sida som kommunicerar en, en smärtan, längtan, stort mått av, av sorg i hans, hans karaktär. Ja, det, det är mycket där, en, en uppgiven fallen krigare som försöker att... Ja, mest bara hanka sig fram och, och ta en dag i taget. Det, det är en tragisk figur, Frank Senior Och jag, jag tycker ändå Christopher Walken lyckas fånga essensen i den här rollfiguren riktigt väl. Absolut. Catch Me If You Can hade varit en betydligt sämre film utan Walken. Han lyfter den väldigt mycket även om det kanske inte bidrar till den här ...dokumentärkänslan direkt hos Tost Men han är alltid välkommen och första gången jag såg den här filmen så blev jag glatt överraskad att han var där. Nu visste jag att han skulle komma. Jag satt och förberedde mig på att ja, spana in hans skuddespeleri och se var han landar någonstans när, när vi nu ska prata om det. Men jag måste säga att detta här är en, det här är en riktigt bra Christopher Walken-prestation. Jag gillar den och den ger... Så, så mycket. Ja, det, det, det finns en, en hel del där får jag ändå säga. Och relationen som Frank Senior och Frank Junior har i den här filmen tycker jag fungerar riktigt bra också att Christopher Walken har, har bra kemi med sin motskådespelare i, i de scener han är med i där också att det, ja, det, det det där det, det klickar mycket för mig också att jag köper ja, Frank Senior och Frank Junior just mycket på grund av, av skådespelarna som agerar mot varandra där. För de har hittat varandra och hittat rätt nivå var de båda bör ligga. och ja, det, det, det känns ändå äkta det här och det är det som... Verkligen cementerar hela fortsatta filmen också för min del. Så ja, jag uppskattar verkligen det, det Christopher Walken har gjort här. Och som du nämner så är ju personkemin till Frank Jr. enormt viktig. För Frank Sr. är ju inspirationskällan i den väg som Frank Jr. kommer att gå. Även om hans väg är betydligt längre och betydligt intressantare. Och... Jag måste säga att jag, jag gillar verkligen Leonardo DiCaprio i den här rollen som unge Frank Jr. för han har det där speciella som gör att man, man tar det han gör på allvar. Man gillar hans skådespeleri och hans sätt att porträttera känslor och hur han får den här figuren att vara mer än en bara... Ja. En tonåring ute på drift. Han blev så, så mycket mer komplex. Och det, det är inte lätt att porträttera någon med extrem intelligens. Och mycket talang och liknande. För om inte skådespelaren kan visa det med sitt agerande då köper vi inte att det är det som ska ja så att säga hända in i huvudet på honom. Det är ju inte så att vi kan dyka in och titta själva utan vi måste se det genom skuddespeleriet genom dialogen, genom interaktionen och jag gillar som sagt verkligen DiCaprio här. Han sätter den här rollen på alla sätt och vis även om han kanske är Lite för chovig för sitt eget bästa, men jag tror det bidrar mer till skärmkänslan i filmen än eh, någon form av realism. Ja, det, det, det känns lite grann som att Spielberg har ett finger med i spelet där, för det ska vara... Lite mer än, än verkligheten och det är det DiCaprio levererar så jag undrar det för eh, annars tycker jag precis som du säger att det, han eh, sätter den här rollen eh, klockrent ändå från eh, de unga stapplande stegen i eh, i bedrägeribranschen och, och framåt när han bygger upp sin självsäkerhet och, och vågar sig på ännu större saker. Det, det känns naturligt och hans eh, frammarsch och, och uppgång det, det fungerar verkligen och sättet som eh, DiCaprio kan... Eh, Ändra lite på, på skådespelarstilen här i takt med att eh, Frank Jr. försöker och att och skapa en ny karaktär och, och leka med det, det tycker jag är, är riktigt bra gjort här också för vi, vi får ju i stort sett se några eh, olika DiCaprio-roller här där, mm. där han försöker på lite olika eh, karriärer och, och behöver en, en lite ny personlighet bakom det hela också. det, ja, det klickar verkligen men han är nästan som bäst när är, är som svagast i den här Filmen när eh, humöret är i botten, han har eh, ingen eh, direkt självkänsla längre. Allt går emot och man är eh, ensam och har ingen stans att ta vägen när marken verkligen håller på att rämna för eh, Frank Jr. Då, eh, då kommer verkligen Leonardos eh, skådespelarinsatser in på allvar här för. Eh, det, man, man känner på i vilken plats han är och hur han mår det, ja det, det, är en, det är mäktigt att få se för där har vi skådespeleri så det, så det heter Duga tycker jag. Definitivt ja, för vi ska komma ihåg här nu, Frank Abagnale Jr. var runt 17 år när han stack hemifrån och började mm. på sin, sin kriminella bana och... Även om han är betydligt äldre när filmen börjar lida mot sitt slut så är han ju fortfarande en, en ungdom och vid den tiden så kan man ju fortfarande komma tillbaka lite till, till barnet inom sig. Man längtar efter mamma, man längtar efter pappa, man längtar efter den tryggheten och att se det i kontrast till när han ska vara ja, väldigt auktoritär och full av självförtroende och liknande det... Det är många olika grader på skådespeleriet här och de olika personligheterna som han gestaltar. Och jag måste säga att det, det blir väldigt spännande och lite obehagligt mot slutet när man ser honom i princip bryta ihop av alla de här personligheterna. Han är nästan lite smågalen när vi stöter på honom och även om det stabiliseras så visar ju DiCaprio redan här att han, han var ju någonting riktigt, riktigt speciellt när det kommer till skådespeleri. Han har betydligt större spektrum än vad man kanske tror vid första anblick, men... Ja, nej, jag, jag vill ge honom en, en rejäl eloge för den här rollen faktiskt. Alltså, det är den här rollen som en gång i tiden fick mig att få upp ögonen för den här skådespelaren. Inte så mycket Titanic. Det var Catch Me If You Can som gjorde att jag började bli intresserad av vad DiCaprio skulle börja att, att göra i framtiden. Ja, ja, Gilbert Grape var det nog för, för min del. Men ja, det, det, det finns gott om filmer där Leonardo visar vad han kan. Och Catch Me If You Can, där får han leka med en hel del som man kanske inte riktigt har, har sett tidigare. Vilket är härligt. Men eh, det, det samtidigt är samtidigt inte en film som jag tror kan visa upp hans fulla potential. För killen är kapabel till betydligt mer än så här, definitivt. Så att det, det är en stor skådespelare ändå. Som har väldigt många strängar på sin lyra, och det är imponerande att se när Leonardo får en roll som man verkligen kan bita tag i som talar till honom och så han kan utveckla till något större än summan av delarna. Frank Jr. är här. Där det är en karaktär som går i mycket toppar och dalar som tar lite underliga svängar emellanåt och ja, där man har olika eh, nyanser som ska få fram och ja, jag tror inte Leonardo missar någonstans här. Han, han sätter allting... Eh, klockren faktiskt så jag har absolut ingenting att klaga på när det gäller eh, agerandet här för eh, eh, DiCaprio kan eh, utan några förbehåll alls ta och bära upp eh, hela filmen här det, det klarar han med, med största lätthet nu klarar han att bära den själv absolut men han slipper ju faktiskt göra det för han mm. har ju en fantastisk medskådespelare här och det är ju FBI-agenten som börjar jaga honom för vi kan ju inte ha en falsk myntare eller förfalskare som springer runt hur som helst och mm, det här är ju till en början en väldigt tråkig rollfigur, de andra FBI-agenterna tycker att han är Väldigt stel och väldigt torr och ganska så ointressant. Och det, det görs ju för att han ska vara någon slags kontrast till DiCaprios Frank här. För om, om de hade varit lika karismatiska bägge två så hade det blivit konkurrens. Men ju mer vi lär känna bägge två desto större djup för ju de här två rollfigurerna. Och just Carl har ju... Mycket mer inom sig än vad man kanske tror vid första anblick. Men han är ju faktiskt det raka motsatta till Frank. För Frank ljuger, han skärmar, han försöker komma under skinnet på folk. Medan Carl är väldigt rätfram, är väldigt ärlig, är väldigt rak på sak med vad han vill och vad han tycker och liknande. Och där så blir de ju spegelbilderna till varandra. Där den ena är höger och den andra vänster. Och... Där ligger mycket av dynamiken i den här filmen. Det här samspelet eller jakten mellan de här två spelarna. Och jag måste säga att jag, jag gillar verkligen Tom Hanks i den här rollen. Nu kan man stoppa Tom Hanks i nästan vad som helst och Karn i lysande. Men det här är ännu ett, ett riktigt bra exempel på hur, hur fantastisk den här Karn är på att skådespela. Mm, ja, det, han kan tillföra mycket till, till mycket faktiskt. Och Tom Hanks, ja han... Eh han är ändå skärmig på det här torrbollsviset som man ändå får säga att han är i i den här filmen han är ju regeljockin, stela och humorlösa individen ja, jag vill säga han har ett skämt faktiskt <laughs> som han gärna drar i den här filmen men utöver det så, så, så finns det i alla fall på ytan inte mycket, mycket liv och glädje eller känslor alls här. utan han är, är till synes bara ett tumskal som bara lever för sitt jobb och jagar ekonomiska brottslingar och inte mycket mer än så men det, det finns ju saker här. Han E egentligen kanske inte en, heller en person som berättar hela sanningen. Han ljuger inte, men han, han kanske utelämnar vissa detaljer. För det, det, det kan vara bra att, att ha en liten mur där för säkerhets skull. Så att ingen ska tro något illa om honom. Men ja, där är ju lite... Element i, i Hanveri som vi får lära känna lite längre fram i filmen här också- eh. Som, som bara gör att karaktären växer och växer och det är ju spännande att se alltså relationen som katten och råttan får i den här filmen <laughs> också för eh, Frank börjar ju kontakta Han Brady under filmens gång och eh, de sitter och pratar lite emellanåt och de, de får en allt mer vänskaplig kontakt de, de verkar ju ändå respektera varandra på eh, ett professionellt plan i alla fall när Eh, känner du att de kommer närmare och närmare varandra? Och eh, ja, det, man vet ju vart hände ska verkade mot slutet till där. Men eh, ja, man, man bävar ändå, vad ska hända? Hur, eh, hur ska den här relationen ta slut, eller ska den fortsätta? Och ja, det, Tom Hanks, han eh, han bygger ändå med till synes små medel upp den här karaktären och, och få en så, så tråkig individen ändå kännas levande, sympatisk och ja, charmig. Ja, det är, det är mycket han tillför den här rollen för det är, inte, det är egentligen en roll som inte har så mycket att erbjuda så utan Tom Hanks här så hade rollen kunnat falla helt pladaskt tror jag. Utan tvekan, för Hanredy som han är skriven är väldigt torr och väldigt fyrkantig. Här behövs en skådespelare med mycket karisma och mycket personlighet att fylla i glappen. Och det gör ju Hanks alldeles utmärkt. Alltså han får ju den här rollen som är stel och tråkig och blir något alldeles speciellt. Och... Hade den inte varit så speciell så hade ju det fått filmen att lida. Men nu i och med att vi har två karismatiska skådespelare i båda huvudrollerna så blir det ju också en spännande lek fram och tillbaka, och precis som du säger, och där bildas ju någon slags, någon slags ömsesidig respekt, även om de kanske inte säger det till varandra, så märker man ju att de beundrar ju hur klippsk den andra är och hur den lyckas ligga steget före och hur den lyckas ligga häl och ja, alltså. Det finns mycket mellan de här två som verkligen får filmen att, att gnistra på det där speciella sättet. Och ja, en stor elog till Tom Hanks, han lyfter den här filmen även om Leo Bärden till, till störst del. Jag hade inte velat se den här filmen utan de, de bidrar med så otroligt mycket. Ja, det, det gör de eh, verkligen. De är nästan klippta och skura för sina roller här. Speciellt Tom Hanks men jag tycker fungerar så väldigt väl i den här typen av, av roller. De, de, de lite stelare och torrare rollerna här. Han, han gör dem så bra. Och, och som jag sa tillför han ju det, det här lilla extra så gör de intressanta. och Inte bara eh, till eh, helt förglömliga... Rollfigurer som man inte reagerar på överhuvudtaget. Men han, han, han sätter det här lilla extra som gör att man direkt knyter an till dem. För han är ju så gå elskvärden här lille killen. Ja, han är ju ingen liten kille direkt i den här historien. Ja. Han är ju betydligt äldre än vad Frank är. Okay. Men, men absolut, okay. jag förstår vad du menar. Och ja, alltså som nämnt, det är inte bara de här skådespelarna vi möter utan där är ju många fler och de flesta har enormt mycket skärm och personlighet. Så jag skulle vilja säga att det är, det är väldigt starka rollbesättningar i den här filmen och det uppskattar jag enormt mycket. Men om vi ska gå vidare och börja prata om det visuella istället så är det väl här som jag ska börja vara lite gnällig för... Eh... Jag sa innan att det här är en, en typisk spielberg och det är det verkligen. Men jag skulle vilja säga att han, han har inte sin sedvanliga stil när det gäller kamerarbetet här. För det är det är ett betydligt enklare foto tycker jag åtminstone. Det är mer återhållsamt och kanske lite, lite för enkelt här och där. Inte dåligt, absolut inte. Men med tanke på vad Spielberg är kapabel till så förvånar det mig ändå hur, hur simplistiskt det här fotot är i väldigt många scener um, det, det är ju kanske lite en uh, lite annorlunda film än vad, vad vi är vana att se av, av Spielberg men uh, jag tycker ändå att det, att det, det, det är långt ifrån ett, ett, ett livlöst uh, foto här och han arbetar mer simplistiskt ja men ändå med en, en komplex eh, bild som han presenterar med ett stort djup och eh, mycket detaljrikedom här och eh, allt från, från ljussättning och färgsättning, kostymering allt som fungerar ju, ju klockrent. Jag... Eh, eh, skulle väl inte säga att det är en, en film som riktigt eh, luktar Spielberg vid första anblicken, men. Eh... Sätter man sig ner och kollar på den så, så känner man av hans närvaro ändå. För det finns eh, en del Spielberg-element i den här filmen. och Jag måste ändå säga att jag är väldigt förtjust i, i de, hur den här filmen ser ut. Eh, och det val man har gjort i, i inramningen av, eh, av berättelsen här för... Man, man fångar tidseran väldigt bra på det visuella planet och man känner omedelbart av var vi befinner oss och i, i, i vilken tid. Man eh, jobbar med att få ett mer subtilt sätt att ta och, eh, berätta den, den visuella berättande som eh, ackompanjerar själva eh, huvudstoryn här. Och ja det, det måste se enkelt ut, det är inga snitsiga kamerarörelser eller någonting annat sånt. Man håller det eh, enkelt men elegant skulle jag vilja säga här. Man eh, bygger med omsorg upp eh, varenda scen och ja, jag tycker ändå på eh, på det stora hela att det, det här fungerar alldeles utmärkt ändå. Vet du vad, jag är beredd att hålla med om att elegant är en bra beskrivning på mycket i den här filmen när det gäller kamerarbetet. Simpelt kanske, men elegant. Men långt ifrån alla scener. Jag tycker att det är alldeles för många där det känns alldeles för... Ja. Platt och tråkigt. Det har ingenting att göra med miljöerna som de är i eller kostumeringen eller scenografin eller något sådant. För allt sådant måste jag säga är, är riktigt imponerande. Alltså jag har ingen tveksamhet om var vi är, när vi är, hur vi är och så vidare. Det lyckas de fånga enormt bra. Det är just att eh, det är någonting med kamerarbetet som ändå sticker ut på ett sätt till mig som inte... Som inte tilltalar mig så mycket. Där jag vet att ja, men det är Spielberg. Han borde kunna göra så oändligt mycket mer med det här. Men ja, han har väl gjort ett stilistiskt val att hålla det nere på mattan. Kanske är han ute efter en lite dokumentäraktig känsla. Jag vet inte. Det skulle ju kunna förklara en del av valen. Men trots det så saknar jag en del dynamik i bilderna. Det är ingenting som, som sänker filmen absolut inte men det gör att bilden kanske känns lite tråkigare än vad den kunde ha varit. Nu lyfts den ju av scenografi och allt annat som man får se i bilden för de återskapar ju väldigt mycket riktigt, riktigt snyggt. Och kostumeringen är ju någonting som jag verkligen uppskattar i den här filmen. Alltså folk ser så sanslöst eleganta ut i den här. Det är riktigt, riktigt snyggt. Men eh, ja... Lite bättre kamerarbete hade den kunnat behöva. Annars så tycker jag att klippning och liknande fungerar alldeles utmärkt. Jag tycker inte att den drar fötterna efter sig någonstans. Nu kan det vara en, en smaksak i och med att jag uppskattar det här uppbyggandet av historien i början. Där vi verkligen ska stifta bekantskap med Frank Jr. innan vi ger oss av ut på äventyr för att det här ska betyda någonting. Andra hade kanske velat att man kastades ut på äventyret mycket tidigare men... Eh... För min del måste jag säga att tempo och klippning och liknande fungerar suveränt. Ja, alltså det, trots att filmen är väldigt lång så har man ändå ett, ett, ett jämnt flyt på det hela. Eh, så att det, det är en film som, som fungerar på det planet här. Men med det sagt så... Eh, –tycker jag ändå att det, man, man skulle kunna hugga till lite mer på den här filmen. För eh, det, det, det finns ställen där det, det, jag hittar scener– –som kanske inte sen, känns hundra procent relevanta alla gånger– eh, –som eh, jag börjar ifrågasätta om, om det verkligen är, är nödvändigt att ha med– Mm. Och det är nog där jag märker att både bildspråk och själva berättandet tappar lite grann och inte känns så engagerande. För ja, det finns scener som ger en, en liten smula information eller något matnyttigt men... Är det någonting som kan rättfärdiga att hålla kvar i filmen? Det, ja, det, det tycker jag är något tveksamt. Så man, man hade kunnat strömlinjeforma Catch Me If You Can ännu mer i klipprummet om man frågar mig. Men filmen fungerar ändå som den är i dagsläget ändå. Ska man klippa ner någonting så hade jag omedelbart att det börjat med eh, titelsekvensen. Eh, som i den här eh, tre timmar långa filmen eh, känns som att det tar upp typ halva filmen för den är 71 minuter lång och tar aldrig slut. Eh, innan vi presenteras för eh, eh, den här eh, gameshow-sekvensen eh, som eh, föranleder en långsam start på själva berättelsen. Så det är en långsam titelsekvens till en långsam inledning på filmen. Så man har en viss tendens att lite tappa suget där så en lite rappare inledning på, på filmen med presentationen av alla inblandade i titelssekvensen där hade kunnat göra lite susen. Nu är jag i och för sig väldigt förtjust i hur just titelssekvensen ser ut och är exekverad men mm. den tar alldeles för lång tid på sig. Det gör den, det måste jag hålla med om. Hur snygg den än är och hur mycket jag än uppskattar stilen så håller den på mycket längre än vad man kanske hade förväntat sig. Och det blir lite långrandigt. Sen, även om jag uppskattar filmen precis som den är så... Ja, nu när du säger det så, så kan jag väl acceptera att det är scener som skulle kunna klippas ner eller klippas bort. För mig så funkar det. Jag tycker att det känns mer äkta på så sätt att det, det känns mer som ett liv och vissa händelseförlopp är där i ett liv och de kanske inte bidrar med så mycket men... Det är klart, har man en speltid på nära tre timmar så ska man kanske trimma bort lite av det onödiga fettet, absolut. Jag, jag, jag böjer mig för din tanke där, jag, jag ser vad du menar och visst, du har rätt. Jag tycker att det funkar som det är men den hade ju inte mått dåligt av att strömlinjeformas lite till. Ja det, det kanske är en, en, en, en smaksak det där men ja, ja, det, det finns lite sådana små detaljer lite här och var men eh, jag har absolut inget emot med slutresultatet i alla fall för eh, jag, jag flöt med och hade inga problem med att följa berättelsen och var engagerad hela vägen så att det, det är ändå en... En lyckad eh, ihopklippt film. Men eh, ja, den, den är lång och eh, man hade kunnat förkorta tiden. Det, det hade man kunnat och... Ja, samtidigt så hade jag gärna velat se en längre film också. För när, när filmen väl tar fart på allvar, åtminstone för min del- när jag är som mest investerad och tycker att det är som mest intressant- då håller ju filmen på att ta slut. Så den det, det, det absolut sista delen av filmen- där tycker jag att Catch Me If You Can verkligen- rullar igång på allvar och slår på alla cylindrarna och eh, blir så här riktigt eh, spännande när eh, det har skett lite, lite förändringar i, eh, i rolldynamiken eh, och, eh, och situationen och, och det blir något helt annat helt plötsligt. Eh, det hade jag gärna velat se, se mycket mer av men eh, det, det, det får jag bara ett lite smakprov på och lämna sedan nästan drägg framför rutan här och, och skriker efter en uppföljare. Ja, jag vet inte hur spännande en film skulle ha varit baserad på det som händer efter. Men absolut, jag förstår vad du menar att när allting har kommit till sin spets och det sista klimaxet har varit där så händer en hel del ändå som, som är intressant. Men... Mm, en uppföljare är kanske för mycket att hoppas på. Det hade nog blivit ännu torrare än vad Henry är när han är som värst, om vi säger så, hos, hos, Men, ja, trots sina fel, trots sina brister och trots sina tillkortakommanden måste jag ändå säga att jag... Jag gillar det visuella i den här filmen. Långt från perfekt och det är ju inte en film som sticker ut på det där sättet så att man tycker att den ser unik ut. Men den ser tillräckligt trevlig ut för att man ska, ja, stå ut att sitta och titta på den för att ta del av historien. Och ja, ibland är det vad man kan hoppas på av en matinéfilm. De ska ju vara lite mer lättkonsumerande och kanske inte fullt så experimentella som andra filmer är, men mm, den är kanske i det lite lättaste laget där. Den hade kunnat vara visuellt mer intressant och stimulerande, men som det är ja, jag tycker att det duger. Mm, ja, jag tycker ändå att det, det är väldigt tillfredsställande för min del. Det, det känns lite som att, att Spielberg har försökt efterlikna Eh, filmerna från tidseran som presenteras i den här eh, filmen på 60-talet, och eh, jag tycker det, det går hand i hand med, eh, med filmen väldigt väl, just bildspråket som används. Så ja, ja, jag är en, absolut inte lika. Uh, ifrågasättande på, på det planet för uh, ja det, det är inget så uh, super wow uh, visuellt sett nej men uh, det, det, det det klingar rätt uh, i mina öron i alla fall uh, att uh, hålla på och göra allt för mycket med det visuella det jag undrar om det inte skulle störa för mycket. Visst man hade kunnat eh, göra lite ändringar i, i kompositionen kanske och, eh, och så. Men eh, ja, ja, jag, jag skulle nog inte vilja vara inne och pilla allt för mycket och, och göra ändringar på det visuella planet faktiskt. Ja, risken är ju tyvärr att när man gör det då går det åt det sämre hållet istället. Man är inte garanterad att det blir bättre alla gånger. Men med det sagt så är det hög tid för oss att börja summera den här filmen och ja det har varit en spännande katt och råtta även om vi har varit hyfsat överens i alla fall under, under avsnittets gång. Visst vi har inte hållit med om allting men det har ändå känts som att vi har legat på en, på en hyfsat snarlik nivå när det gäller Catch Me If You Can. Ja, det får man väl ändå säga. Och ja, det, det är väl mycket för att det är, det är kvalitet rakt igenom den här filmen ändå. Det, det, det är ändå en, en solid story här som, vad ska man säga, ständigt ökar insatserna och, och, och växlar mellan jägare och, och vildebråd i, i den här berättelsen. Man. Man målar sedan effektivt upp karaktärerna och gör dem till, till komplexa figurer och inte bara till eh, enkelspåriga hjälte- och För eh, Vi förstår Frank och vi, vi förstår varför han drivs till att göra det han gör. Det, det är inte rätt men vi kan se världen så väl genom hans ögon som genom de som försöker stoppa honom för man är så noga med att bygga upp rollfigurerna här och att följa vad som händer under tidens lopp här det, det tycker jag fungerar superbra men ja, man, man skulle kunna tycka att man har tagit till lite för mycket med, med vad som presenteras jag förstår varför man har valt att ta med de scenerna man har tagit med här men Ibland kan jag ifrågasätta om det var 100% nödvändigt att ha med vissa scener i, i det omfånget som man har valt att göra här i alla fall. Eh, filmen är långsam i berättandet och, och det vet man mycket väl om. Man, man försöker kompensera detta med, med snitts i filmklippning men eh, jag undrar om eh, man inte kunnat trimma ner det lite mer här för att få berättelsen berättad mer effektiv. Men det åsido så är Catch Me If You Can fortfarande en, en högklassig film med stor underhållningsfaktor. Eh, ibland kan jag få känsla om att kanske inte fokusera på, på rätt saker alla gånger. Men eh, det, det blir eh, i min smak kanske lite för mycket lättsam matiné av det hela. Men eh, det är ju min smak. Eh, helt enkelt. Det, det är ändå en engagerande och, och lättsmält matinéfilm som man bara flyter med i och uppskattar. Och eh, det, det är absolut inget, inget fel med, med matinéfilmen då. För... Eh, Spielberg han, han finner en bra ton och ett hyfsat tempo som håller genom hela filmen ändå eh, tidsepåken, den sig alldeles ypperligt och, och bilderna tycker jag är väldigt behagliga att titta på. Jag kan sympatisera med samtliga karaktärer i den här filmen på ett eller annat vis, vilket gör att det, det känns mer verkliga och trovärdiga. Jag, jag förstår dessa människor just på grund av att det porträtteras som människor, men ja, just detta brukar i Spielberg vara riktigt, riktigt bra på. Catch me if you can... Kan trots sin långa speltid få tiden att, att försvinna i ett nafs. Vilket är ett tydligt tecken på att man, man ser på en bra film. Men eh, när saker och ting börjar bli som mest intressant för min del så, så slutar filmen och jag får... Samma känsla varenda gång jag ser på Catch Me If You Can. Varför handlade inte filmen om den, den senare delen av Franks karriär? Men eh, det, det är mitt tycke det som var, som var mest intressant och då filmen tar fart på, på allvar. Men eh, ja, ja. Då hade vi inte fått oss det, det lekfulla eskapaderna med studierna identiteter och en eh, unggrabsflykt under en, eh, lagens långa arm. Och i och för sig den delen är väldigt rolig att se på den också. Ja, roligt att se på är väl en ganska bra beskrivning av Catch Me If You Can och... Även om jag tycker att den här speltiden rullar på väldigt snabbt. Det är svårt att tro att den är nära tre timmar lång när man sitter och tittar på den. Skulle jag gissa mitt under skulle jag säga två. Men när man vet speltiden så, ja, okej, okay, för all del. Den hade mått bra av att bandas ner lite grann. Men eh, i och med att den ändå flyter på och allting känns intressant och spännande så... Ja, så är det okej okay att den är så där lång ändå. För den har en bra historia, den har ett bra manus, och den har skådespelarprestationer som, som lyfter innehållet till en helt ny nivå. Och det gör ju att en sån här film och berättelse blir ännu intressantare att titta på man blir engagerad i Franks historia man kan sympatisera med Carl man kan se båda sidorna och förstå dem sympatisera med dem och hoppas att, att rätt person vinner men vem som är rätt person det är lite svårare att gissa och det är ju meningen också som matinéfilm tycker jag att den här är riktigt riktigt lysande även om Spielberg kanske inte visar sitt bästa när det kommer till regissörsarbetet. Missförstå mig rätt, det är en kompetent jordfilm. Det är en snygg jordfilm. Den har bara inte allt det som Spielberg är kapabel att leverera. Nu kan det vara högst medvetet eftersom man vill hålla den tidstypisk till den era som den utspelas i men ändå, jag hade velat se mer av Spielberg i en Spielberg-film. Men med det sagt har man inte sett Catch Me If You Can så är det här en av de där filmerna som man gott kan kosta på sig att titta på för den har väldigt mycket gott att komma med och även om den inte är en av de absolut bästa filmerna där ute så är den en väldigt trevlig film att ta till om man har några timmar att kasta bort. Det kommer att kännas som betydligt snabbare tiden än vad man tror. Om man inte blev väldigt trött på historien. För jag, jag kan förstå att det är mycket personlig smak här. Men trots det, jag rekommenderar den här. Och vi kan väl säga att jag tycker att den är fängslande. Ja, på alla sätt och vis, eller hur? Man går i alla fall inte ifrån den här filmen och känner sig lurad. Och det är någonting positivt i alla fall. Ja, särskilt med tanke på att det är ju hela temat egentligen. Att bli lurad. Och ja, vi kom ju undan att lura in oss i något dåligt den här veckan. Men eh, frågan är om vi klarar oss så bra till nästa. <laughs> Nej Danny, det, det gör vi inte. Hur vi än försöker tror jag. Eh, hur positiva vi än är, eh, hur öppensinniga vi än är... Det kommer att verka rakt åt helskötta nästa vecka tror jag. Ja för då blir det någonting som är väldigt erkänt och väldigt bespottat. Men samtidigt så innehåller det ju ingredienser som vi tycker om. Där finns sci-fi, där finns äventyr, där finns neon och där finns gamla dataspel. Det är ju saker vi gillar. Hur tusan kan man, kan man misslyckas med någonting sådant? Ja, jag ska, ska bespara er mitt brandtal om idioter. Men det är väl personer med viss eh, begränsad kunskap om, om filmmakande som ligger bakom det hela skulle jag tro. Ja, för det är väl ett litet passionsprojekt hos någon som kanske inte är den Första när det kommer till att vara filmmakare som har en och samma trumma som den slår på hela tiden. Men man har inte bestämt sig för att byta ut skinnet på trumman utan det är samma gamla skinn som man har slagit på i decennier nu. Och det är riktigt slitet, riktigt tummat, ljudet är långt ifrån vad det har varit och... Ja, det är väl en ganska bra mini-recension om vad vi har framför oss. Ja, det, det är väl det faktiskt. Och, ja, länge har vi tagit och gått som katten kring het gröt här när det gäller eh, vår, vår huvudperson i, i nästa vecka och, och hans. Eh, Säregna filmer som ändå verkar tilltala väldigt många personer men som är av en viss tvivelaktig kvalitet och ja slutligen är det dags att hoppa ner i, i kloaken och se vad som döljer sig där nere. Vi kan ju med lite tur stöta på en pixelerad rörmockare men jag undrar om vi har så mycket tur faktiskt. Mm, och är det inte den så är det säkert något annat pixelmonster vi stöter på där nere. Så det är kanske bäst att vi har joysticken nära till hands så vi kan försvara oss och så får vi hoppas att extra liven räcker till. Men eh, tills dess så tackar vi så mycket för oss.